Друга книга. Хронік. Розділ. Тридцять третій. Манасії було дванадцять років, як став царем, і п'ятдесят п'ять років царював він у Єрусалимі. Він чинив зло в очах Господніх, переймаючи гидоти народів, що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля. Він збудував знов узвища, що збурив Єзекія, його батько, і спорудив жертовники валам, поробив священні палі, поклонявся всьому воїнству небесному і служив йому. Він збудував жертовники в домі Господньому, що про нього заповідав Господь. В Єрусалимі Буде ім'я моє повіки і встановив жартовники всьому воїнству небесному на обох дворах дому Господнього. Він також перевів своїх синів через вогонь у долині Бенгінома, займався знахарством і ворожив, чарував, завів викликачів мертвих та знахорів і коїв багато злого в очах Господніх приводивши його до гніву. Поставив подобу витисаного ідола, що його зробив в домі Божому, про який Бог говорив Давидові та Соломонові його синові. У цьому домі та в Єрусалимі, що я вибрав з усіх колін Ізраїля, покладу я моє ім'я навіки. І не допущу, щоб ноги Ізраїля вийшли з землі, що її я закріпив за вашими батьками, як тільки вони пильнуватимуть, щоб виконувати все, що я їм заповідав. Весь закон, постанови і накази, приписані Мойсеєм. Але Манасія довів юдею та мешканців Єрусалиму до того, що вони чинили гірше від тих народів, що їх Господь вигубив був перед синами Ізраїля. І говорив Господь до Манасії, до його народу. Та вони не зважали. Тоді Господь навів на них начальників війська асирійського царя, що забили Манасію в ланцюги, закували в подвійні кайдани та й одвели у Вавилон. Але він у своїй скруті узяв благати Господа, Бога свого, і смирився вельми, перед Богом батьків своїх. Молився до нього, і Господь вислухав його благання і повернув його в Єрусалим, на його царство. Тоді Манасія пересвідчився, що Господь є Бог. Після того побудував він зовнішній мур Давидгороду на захід від Гіхону низом аж до входу в рибні ворота, навколо Офела, і підвів його дуже високо. Настановив також військових начальників по всіх укріплених містах Юдеї. Він усунув чужеземних богів та ідола з Дому Господнього, та усі жартовники, що спорудив на горі Дому Господнього і в Єрусалимі, і викинув їх геть за місто. Він поставив наново жертовник Господній і приніс на ньому мирні і подячні жертви і наказав юдеям служити Господові, Богові Ізраїля. Але народ приносив ще жертви на узвищах, хоч той було Господові, Богові своєму. Решта дій Манасії та його молитва до свого Бога і слова видющих – що говорили до нього в ім'я Господа, Бога Ізраїля, записані в діях ізраїльських царів. Молитва ж його і те, як його вислухав його Господь, усі його гріхи та його нечистивість, і про місця, де він спорудив узвище і поставив священні палі та тесаних буванів перед своїм упокоренням, записані в споминах ведющих. І спочив Манасія при своїх батьках. І поховали його в його палаці. Замість нього став царем його син Амон. Було Амонові 22 роки, як став царем, і два роки царював він у Єрусалимі. Він чинив зло в очах Господніх, як чинив його батько Манасія. Всім тесаним Бованам, що наробив Манасія, його батько, Амон приносив жертви і служив їм. Але він не смирився перед Господом, як був смирився Манасія, його батько. Ба навіть грішив щораз більше. І змовились на нього його слуги, і убили його в його палаці. Але народ краю повбивав усіх, що були в змові проти царя Амона, і замість нього народ краю настановив царем Йосію, його сина».